Amor Bueno, baixamos un pouco a, a música de Carmen Penín, de, de Carmen Penín e vámonos ir pois a Merza, ele polas terras de cruces, de vila de cruces ah, se e entón. vamos falar cunha amiga sí, sí, entón con que nos calza a todos, vale. a todos os que queiramos calzar focos, cos pés quentiños e secos. Pois veña, a vella. <ríe> e vamos, dálle boas tardes. Elena, a Helena Ferro, Elena. non podía vale. ser outra, vale. que eu río, me, bueno, dícime, do, do, donde conseguiches esa, esa gorra e tal? E dígule, a. Ah,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 Muitísimas grazas por chamarme, por contar conmigo para bueno, para falar con vos. Artistaza que ademais está íntimamente recoñecida por por moita xente do exterior, e nos como non, tamén nos sumamos a esos, precisamente un tal Eduardo me mandábache unhas felicitacións <risa> e, e agradecíache que de corazón poder amosarlle aos seus netos e nenos a, a, a, pues esa, eso que, que estades a facer aí que, uh -huh. que sirve para que os emigrantes um, poidamos gabarnos de cousas que, faced, claro. das cousas que facedes vos Bueno, é que non, non podemos esquecernos de onde vimos, verdade? Eh... Non... E, e, o, o tempo pasa e as cousas van cambiando e mellorando por sorte, non? Para para ben, pero non podemos esquecer de onde vimos e do que somos. E iso é o que Pero tídalle unha tídalle unha voltiña, unha voltiña claro, para poder hai, que, eh, non sei, darlle algo de claro. de modernidade, non? Modernidade. Claro. Hermos, no, total, ¿no? uh -huh. Pero pero sin, sin perder a nosa orixe non? Eh, e iso é o que tentamos nos, non? Que os tocos, pois, pues, tiveron a piques de desaparecer. Sí. E, e, e había que darles unha volta e traelos outra vez a, a, aos tempos de agora. Quedaron, eh... quedaron sorprendidos os rapaces que eu, cando eu se enseñei ese, m, e, e, esa publicidade que, que puxeste des... É de, ferro en liña. Ah, sí. <risa> I, sí, import, a veces, importantísimo, pues, non? Claro, sí. claro, claro, hai que estar en, en todo, non? na actualidade tamén, pois, pues, pues eso, nas nosas raíces eh, en todo eh, e iso, bueno, é o que tentamos facer cas nosas redes sociais pois pues que, que gracias a, a nosas redes o Facebook o facebook e o Instagram pois pues, Aproveit... chegamos a moita xente ¿no? aproveitalas, eh, lóxicamente claro, claro, claro, claro. Que sí. pero eh, todas as semanas, pois tentamos facer unhas montaxas novas e así. Bueno, esa parte pois encárguome. Sí. Encárguome un pouco eu que empecé, bueno, xa lo teño contado moitas veces que empecé un pouco como un xogo. Eh, <coughs> e agora pois é un, é un traballo máis, non? Sí, que... Pero é un xogo feiticeiro porque a, a, en, bueno, hasta aproveitachelo xa máin para poder sí, facer claro. un zoco co Con sí, sí. <risas> <risas> un, un zoco cabaza. Cabaza, sí, sí, sí, es, sí, Estupendo. E fechas, hai fechas que xa, bueno, que son como así como San Main, ¿no? Eh, sí. que tanto para hacer algo que ten que ver con co día ou así. e despois, pues, o non son cousas que é eh, un pouco, bueno, sacar os tocos de contexto eh, e sacarle un sorriso a xente, tamén mm. que eso é moi importante nos estemos escorre. Sí, que corren, sí, sí. un sorriso e unha actualidade, algo de decir, bueno, coito que que tamén existe acupuntura. Sí, <ríe> e, Efectivamente. Aí sí, pa... que además, se vedes as as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 lego un ano con, con ciática e xa non sei como desfacerme dela e a Jorge, pois pues, pues, estou indo aí a unha acupuntora a Pontevedra, un coreano moi bo eh, e, e un pouco favorece... eu contando nas, nas redes o que me vai pasando o que me gusta, eu, son eu, son eu pero favorecite, quere decirse que eso é eh, eh,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 pero a acupuntura é unha alternativa, pois a verdade é que moi saludable Pois, sí. claro, o traballo que teñen estas... Eh, as xillas non son a, as normales que utilizamos, como, por exemplo, aquí. Quizás sean un poquinho máis baixas, porque ten que eh, traballar no zoco, ten sí. que esto... Pois pues, sí. é un pouco difícil para as pa, costas. <ríe> Alegrame moitísimo. Por certo, quero felicitarte, darte os meus parabéns, <coughs> Porque fuche das primeiras que, que enviaches o Moita forza precisamente a Palma ya, A Palma por, por, por esa desgracia que teñen ali, sí. nese, nese volcán Que por unha parte é eh, desagradable sí, Pero por outra parte tamén é eh, algo extraordinario eh, fundamental. Pero, pero ese zoco mm, que ten unha punta de plátano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 Sí. todos os todos os seus recordos que carta, ao final de formámonos de recordos sí, sí, a, a nosa sí, vida sí. está formada diso. E bueno, é un, parece-me, pois pues, pues un un sufrimento moi grande, mm. e ao mesmo tempo tamén iso fai medrar a xente, non? Porque esa xente sí, sí, agora tem que aprender a formar os seus recuerdos noutro sitio. Mm -hmm. Pero non nos podemos esquencer deles, eh, bueno, ese foi o meu pequeno apoio a parte de outros pois que uh -huh. que, que, que poda facer pues pois, dentro dos meus posibles non para, para axlles uh -huh. pero o importante é que non nos esquezamos non? de uh -huh. desa de xente pois que agora está desubicada non eh, si sí que é un fenómeno da terra non que, que, sí. que ao final nós estamos aquí de prestado sí. e que a terra é a que manda uh -huh. que é un fenómeno moi espectacular, sí. que pode ser bonito por unha no parte pero non deixa de ser un sofrimento eh, claro, claro. e iso pois para todos, tanto se xa persoas como animales como sí. como a calquer ser vivo non que que vivía en, esa, sí, en ese lugar do mundo e que agora pues, se ten que desplazar. A natureza, a natureza, claro. forza a forza da natureza que é o que fai, claro que sí. Que por unha parte, bueno, é gra, grandiosa, pero por unha parte, pues eso, fai dano, que sí. por moito que queren dicir, sí, no, fai, fai moitísimo. Pois, pues, Helena, eh, eh, eso dite moitísimo, moitísimo de ti. Claro, bueno, porque, porque sabes -se, ven sabe no. de donde ves. Claro. Bueno, eu penso que, a ver, si vemos un boquiño as noticias sí. ainda que non nos vexamos todos os días pois sí. pois é so encoello no so corazón, non? No encolle, eh, encolle, deixar encolle, de deixar de lembrar que, que por sorte, eso non morreu ningun por culpa sí. de, esa, de ese fenómeno, pero é unha desgracia grande, non? A veces outros fenómenos máis pequenos, pois unha riada ou sí. unha tormenta, mm. pois vai desgracias máis grandes, desgracias de, de de vidas, non? De xente, pero eh que a mellor duran un día ou dous días, aquí levan moitos días, pero sí. é moito sofrimento de, de moita xente por ter que sí, claro. cambiar de, de vida, Desde ¿no? de logo. Bueno, pois eu tento apoyar eh, bueno, solidarizarme tamén con con, con isto, con con máis cousas, non? Dentro de pois pues, a nivel de injustiza ou de ou de, ou de cousas como estas non que pasan, pois pues, eu in, Intento dar a miña opinión tamén. Los sí. no, ¿eh? de redes sí. sociais, pero, uh -huh. pero bueno, eh, o, eh... ao final eh, as nosas redes son moi transparentes, non se asete como somos. Que... Como eh, claro. Sí. Parabéns, pues, parabéns, felicitacións por, por ese partido pues, presento, eh, na, na, Estamos ah. mirando estou eh, bueno, mirando aquí na rede, pois pues estou mirando eh, os diferentes zocos porque hai zocos eh, esos que van descalzos por detrás. Sí. <risa> eh, un gome tan... eh, eh, eh, porque eu tiño os visto no, no hospital mm. sí. I, eh, pero claro, ele eran brancos como brancos ou atuís Sí, agora hai os no. de varios colores Na sanidade usabanse Ou unanse Agora utilizan Ou sí, sí, sí. sí. utilizan uns que non me gustan absolutamente nada Parecen barcas Pero que tens, uh, os que estalen na rede Por exemplo As mulleres poden cavarse Desos zocos de Non vexas? Si sí, agora Todo este tipo de de foco descalzo está saindo moi ben porque ademais eh, usanse bran e inverno antes sí. usávanse máis solo no bran pero agora no inverno con calcetín metes un calcetín alegre ou máis sí, grosso sí, sí. Ou máis delgado sí, e, sí. e xa, xa se usa todo o ano eh. prácticamente cando chove moito pues, por sí. que non é ben porque pódenche xe pues, salpicar por detrás eh, mollante sí. un pouco pero se non chove, ainda que faga frío con calcetín gordo, pois pues, sí, pues, sí. levase moi ben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 Ahí Según que cor, parte que cambiou todo. Aí está. Se, sí, se cambia esa detalle. corbata xa non parezo o mesmo traño. Sí, xa non parecí. Pues, os lazos é eh, o eh, mesmo nos tocos. Mentes de <coughs> unhos pues... lazos diferentes xa non parecen os mesmos. Xa no. parecen outros. Sí. Continúas facendo esa mm, rifa, o, entre comillas, sí. ese sorteo sí. extraordinario sí. para que todos os que queiran se... Hay que ir a a nosa xente que, que tendes unha páxina que se chama eh, ferro.com, non? a página web como El... ti que se chama elenaferro.com uh -huh. e depois temos facemos un sorteo mensual todos os días uns de, de mes no Facebook e máis no Instagram no uh -huh. Facebook a página chamase Ferro e, e, bueno, se, se pose Ferro tanto no Instagram como no Facebook pois xa seguramente che salga eh, e aí, pois cada día un sempre decimos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 pendiente, e para mí sí. é un respeto moi grande, sabes que sí. que os nosos seguidores, os pals, sí. eu respeto moitísimo porque vivimos da, dos nosos seguidores. Claro, pues, eh, eh que teñan esa ilusión de que estar pendentes o día un mirarse lle tocaron esos focos. <risas> sí. eh, que non lle tocan, felicitan a quen lle tocou, e eso é moi bonito. Sí, eh, sí, sí. pareceme sí. unha parte Eu casi nunca leo, claro, non podo ler todos os comentarios da xente nin todo, pero justamente moito ver cando poñemos o sorteo da... Sí. O sea, a, a persoa gañadora sí. Justamente moito ver os comentarios da xente cando felicitan a outra, a casi. persona que lle Orgullos. tocou casi, eh, sí. moi que, que ben, que alegría, sí. moitas felicidades, parabéns yes. e tal eh. E iso como para mí esos eh, ojos sí, sí. de de agua muy triste. nos enos hacemos no de, de de eso además, justo nos muitísimo eh, muy tarvez falamos del. Ese otro día me parece que comentamos o, o, o do mes de novembro que que, que un modelo me, me, modelo BCR A que que ten é un modelo deste con <risa> extraordinario, ¿no? é pionedo. Sí, bueno, daquelas terras. Sí, <risa> ah, porque pusemos o BCR A e agora temos o pionedo pernira. Sí, ah. sí. Sí, sí, sí, Bueno, que, que que son cada vez moáis moder... moi interesantes para esta época, ¿no? Sí. Claro, hai que ir a cordes co tempo porque, porque cando son os modelos de inverno e así poñémoslle, bueno, poñemos genomas, xa de sitios de de todo Galicia, de, de sitios, bueno, máis sí. grandes e máis pequenos, uh -huh. E eh, no verán como parece que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 No sabes, eu de sitios uh -huh. onde hai máis ríos e eh, sí, eh, sí, sí. eh, máis fresquiños, non? <risa> <risa> Entonces agora pues, pues, pensas en Becearreá ou en Piernedo e eh, xa che da sí, sí. sí. pensas en Castañas en outono é eh, sí, tanto que si. <risa> sí. sí. Claro. Eh, no verán, pois pues, aí pois pues, Máisilla de Ons, sí, sí, sí. San Vicente, ou sí. que sí, sí. máis pa esas zonas, no? <risa> sí, está ben, pues, pues, modelo... hai un artista galego que me parte que tivo Queñetes, que que aí no casas. ¿Sí? Ah. Eh, bit. Si, Si, si. Eh, os Que utilizos vosos tocos. Si, sí, sí, eh. nós tamén. Eu sí. no te acordo na obra de teatro, si, sí, na obra sabe, teatro, sí, simon, pol, de teatro utilizaba uns tocos de, os tocos de, de Elena. Ademais, eu eu de vez en cando poñeme tamén aí no sorteo, non te priques. Poño un nome, pero eu méteme aí. Hai claro que hai que me participar. Claro, te metes logo. Si, ah, si, sí, sí, sí. no. que me gusta, que me claro. gusta que ese eh, si me tocan, bueno, A, eu sei que lle fixeram un agasallo este artista, eh, a, a, a, Vizca, Vizcaíno. A, a Vizcaíno, e eh, Xavier Vizcaíno, que eh, fixeron na, que, nese certamen que se fai xentar solidario, que se fai a dan e entón, pois, eh, cando lle fan ese agasallo, abrió letal, Si vidas como besaba os tocos, bicavo os tocos. Pero que si sí, a a nosa amiga poeta eh, Nieves man, mandollle unha poesía aí, ah, sí. eran en bexas tinken lle felicitaron, verdade que. Bueno, que que que. Tín, tín. Que, Mira, que paga a pena fagarte. Eu só posso decir que temos muitísima sorte de, de todo, o sea, de toda a xente que que ten os nosos tocos, que para non ser un orgullo, o sea,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 con zocos, non? Sí. Que non había outra sí, sí. cousa de que agora sí. que mire os tocos con ese cariño, non? Sí. Eh, bueno. eh, e iso, bueno, creo que me entendedes ben. Si sí que no, te entendemos. Que Ademais, agradecemosche moitísimo e eh, nos xabámonos de terte como unha amiga porque, eh, non sei, poder eh, eh, sí, sí. decir que un, temos unha artesana que puso en valor unha cousa que estaba esquecida, unha indumentaria gallega propiamente claro. dita que ademais claro. eh, ten, está, pois eso, no, no. bueno, pasarelas. Ya sei que eu criei zo, entre zocos eh en un poder, o sea, sentir máis que un orgullo, non, de, de ter de poderlos salvar, de, mm, de, de Claro que sí. de, vale. de iso, pero tampouco eu me creo máis que ningun nin nada senón que eu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 É unha honra que poida Chejar a tanta xente non? Alegramonos moitísimo Alegramonos des, moitis, Moitísimo que... éxito yes. Elena, eh, xa nos están avisando Que rematamos o programa no, eh? Moitísimas Nada. grazas eh? Moitos bicos para todos e eh, Aquí estou buscando que irades apertas. Pues, Moitas apertas para ti Apertas fondas Bueno, Xulio, Fernando Hasta aquí chegou o programa de hoxe Veña, hasta Así que A vindeira semana máis É máis grande se pode ser. Que puñeta. Moitísimas gracias, queridos ointes a todos os vindeiros xoves. Eh, foi Armando Fernández e como digo sempre, pois que a noite sexa voso descanso e rúa a, a vos liberdade. A que vén.